أعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد ولا آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد اجذف الاندريمي أبسلوت تاكن وتم الله جل جلاله وزوت تبوتر وكريوس تجسيس برشن ديت مشير بكيمة الله سبحانه وتعالى Qohë që bë më të mire dhe zotërijun, e për nga mërëve mësuesin e njerëzimit, Muhamedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shok të ti besnek, mbi familë të ti të ndërshme, mbi bashkëshor të ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanat të cilët të ndjekër rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e gjikimit. Vajshdojmë e lejën Allahu Gjellë wa Ala, në spigimin dhe në vargun, ciklin e legjarat e mbi, mësimin e besimit, mësimin e asajmit e cina Allahu Gj prajtë drejtava të zotit i, i takojnë dhe meritojn të veçohet me të Allahu subhanahu wa taala. Para se të më vazhduaj në kapitullin ku kemi mbetë te xhirku i madh dhe xhoxha ka sjell disa vargje të shpjegimit dhe zbërthimit të gjendjes së mushrikut, të atij i cili e lut apo e adhuron dikatër me Allahu xhelle jelle jalal. Disa pika të cilat janë tepër të rëndësishme i ka përmend Hoxha Muhammed Qudb Allahu e Mëshiroft, këtë djetarë të madhë mësues të njërzve të rësheguësi dijes për nga Merike a legis salatu vë selam kjo Hoxh e ka një liber nga grumbulli librave të shumë të, të begatët të sati ka e ka një liber rake izul iman shtyllat e imanit themelet e imanit dhe në këtë liber nuk ka folë si kur Hoxha si kur autorit e cërë neve kemi për para, duke i stjeluhet temat dhe ma thanë qëka i obligohet njëriut konkretisht me besuet dhe pëse ato i ka në pikat të shkurtra, mirë po, hoxha i trajton meselet e akides dhe besimit me një kanë shumë matë gjithë përfshirës dhe me gjuhën e asaj kohet e cërë neve jetojna. Dhe ato e ka prun një kaptin te për të rëndësishme të cilat neve do t'i përmenjë me rezumete të tëre në pika ashtu që ka cek hoxha e kjo kaptin e ka titulue dalimi në mes pengamerve dhe thiris të tëre dhe në mes thirsave të tjer dhe vetë qenjeve të, të tëre dhe më thonë pengamaret një një om personalitetit tëre thirja tëre cilat janë veqorite të e tyre dhe thiris e tyre dhe nga ona tjetër njërës të cilët thrasin në diqka thrasin qoft në përmirësim apo në një ideologjit e caktume dhe personitetit e tyre do më thonë pengamër dhe njërzit nga ona e kundër cila është dobija e cekës e këtër e pikave dobija dhe si ne ka përmeni dhe hoxha se është prej dobive e para se neve në e shtonë dë ashuriën dhe i pengamër dhe dhe sa Allah i ka zxedh njërës të caktuar me një zxedhe të cilën nuk ka mundësi njëri ju me perceptu në atë realitetin e vetë sepse zxedhje ilahije, zxedhje hinore nuk i ka zxedh një njëri, nuk i nga zxedh une dhe ti nuk i nga zxedh une dhe ti dhe i gjithë njërzimi mu pas mbledh për me zxedh di kanë kishin huq, qishja huqin sëherë qishja huqin sëherë, mbledhën me milionën do shta Për me zxedh dhikan dhe zxedh një zlumë qarë Nga se kan lidhje me epshe kështu më ranë Allahu gjellorej zxedh Andaj Allahu të barë ke vëta në surën El haq ka tanë Allahu jështofi Minel melejket i rusulen Wa minen nës Allahu shta i cili Nga melejket e veta Zxedh të, të tërguar Ka zxedh Gjibrillin Dhe pre njërzve Aje zxedh Muhammedin Alehi Salatu sam, Aje ka zxedh Alehi Salatu Veselam Andaj thot e parë në eshton dashurij Fot nebena e ban më të dashur leximin e historisë së tyre, ndjekjes rrugës së tyre e këtu me radh. Më të më stabilën në zemrat tona kur e shohmë se cila është dallimi mes pejgamberëve të tjerëve dhe ajo çka është edhe e rëndësishme dhe kohërat tona se njerëzit duhet të mitin në diën pejgamberike dhe jo në diën tonë. Neve mujmi me ledzu, mujmi më mësu, mundi me lexu, mundi me mësu, mundemi me u shkollu nuk ka problem, unë më shkolluam, me arrit diplomata e lartë, të gjitha janë këto të njohura. Mundësh më arrit dije shumë, shumë e kështu me radhë. Mirë po, dija pejgamberik është e veçantë gjithmonë. Një hadith i pejgamberit Ali sallatu vesselam u shmajtë muor, dhe më i bekuar, dhe më i lavdëshëm, dhe më i dobeshëm për njerëzim sesa çendra liderata e Hoxhallar dhe dietarëve. Duke mos e nën çmul lideratën e kurguina për njerëzve Ajo mundi ti Aftësije ti Begatin do shtë edhe Allah u gjellëvala Mirë, po nuk krasot me fjallën e pengamerit Alei salatu vë selam Nëse ojë që uahjë, shpalje Andaj ojë që i ka përmen disa pikat i Në përmet Kurani dhe Historijës dhe lezimit e historijës e pengamerve Veqë në rrish pengamerit Alei salatu vë selam Dhe ka dalë dikun me gjështat pika Dallimi në mes thyrësave Dhe pengamerve Neve na na duan shum këto pika. Që ti çasemi historisën e pejgamberit, ti çasemi historisën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe mostamir shumata thas e them dhe ato xhepurat edhe ato prallat atëna neve na na servon sot. Na servon sot nga se dyshimët. Në kohën e sotit janë shumë më më të vështirë se dyshimët në kohën e pejgamberit alaihi salatu selam dhe këtë ka përmendur ibn Qaym el-Juzain në shekullin e 7 dhe 6. U mfalën e 70, shekullin e 70 dhe 8 të, të, të Hijrit, dikun para 700-800 viteve. Ka thonë në kohën tonë dishimët janë më shumë se sa në kohën e pejgamberit. Para më ndajë ashtojë dash 700. Shtojë dash 700 vite nga largësia mes nëve dhe pejgamberit sa janë këto dishimët. Andaj ti shef njerëzit, hojalor, nabatënarëve me xhibe, me qytati çka për zbukurimeve dalën dhe e filozofojnë se jo muzika është halal dhe jo më këngu është halal, e disa llojet kamot që janë halal e i lejon haramat, gati nuk jet në fenë Allahu u jela diçka haram. S'ka haram, kët janë halal, në emër të lirisë dhe në emër të asaj që një, njerëzit düt më përparu dhe düt më civilizu, e kujdo diçka në komunitet më, më e ngushtue jetën, sigurisht që s'kan jetu. Përdalla. Prandaj nëse ai kupton këtë meselë, e shef se ka dallim të madh mes pejgamberëve dhe njerëzve të trasë në diqka, qofta jo edhe prej njerëzve të dijes. Ka than, e para prej dalimeve të së lat i kanë për nga mërët, ka than innehum lajet e kelle munebi ahuaihim, valabi të sauratihim ulkhaasa. Ka than, pika e parë që dalohen për nga mërët prej thirsave të tjerë, prej ideatorve të tjerë, prej njerëzve të sëtë ndjekin metodologi cilë la do qofta jo metodologi që ofte dhe dikush të thyrë në islam. Dalimi është shumë i madhë mes një thyrë si të thjesht në islam dhe pengamerit vetë sallallahu aleyhi vësallem. E para ka than se pengamerot nuk flasin me epset e tyre. Të As një fjalë nuk e njerin pengamer nga ajot qka ajdo. As një fjalë. Dërsa mund është me krasu nështë sa flasë në prejtë kanë më stonë. Neve një fjalë dikush me në thanë që gjithë dhe vjene e dyta prej pikave. Një fjallë dikush me në thonë, ndo është atë shumë shkakton në veri dhe nervoz dhe hidrim dhe zemrim, dhe harrojmë se neve pa mo për asish se fjallat ti nga ka nervozu, nga ka hidru, nëve prape kemi obligim me e trajtu e dhe me silë me ta në mënyrë që shna ka urdu Allahu Gjellohala. Mirë po, dopsija jonë, rëshitit e tona, një shikimi shtremt, ndo është ta neve silëmi me ta mo, Allahu në rrët, e kështë më rrët Thot, ata s'flasin me e pshetetërë Ata s'flasin me e pshetetërë U alabit të saurati dhe ata nuk flasin me perceptimet e veta Shikone Për nga mërt janë inteligent Klasa më e lartë inteligentës Klasa më e pastor shpirtrora dhe fizike Klasa më e ajka e mendjes Ata më smirti din me mendue Me gjithë këta Allahu në Kur'an në këtë regu se ata s'flasin që shë ju kujtovat. Kjo e dini se për nga meri ale i salatë o sramë, në disa prej gjikimeve, ka gjikue, dhe ka, e ka prej një mesele, dhe ka arjë gjibrili dhe ja ka ndruhe. Ja ka ndru. Për nga meri të ale i salatë o sramë, në ka thanë Allah u përthot kështu. Edhepse për nga meri të sramë, kjo argumenton se për nga samë ka pasë të drejt me gjiku me i qtihadin e ti dhe studimin e ti. Me gjithë atë Allah ja ka ndru, jo. Ka Po flasim çfarë i thot Allahu te barekehu te ala, dhe kjo jep siguri të madhe. Kjo jep siguri të madhe. Thirrjes pejgamberi kishte ata stoin kur jobi vetes. Ande ka than Allahu xhella xelalu, nesuran an-najm ma dalla sahibukum wama gawa. Shoku juaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi, ska deviun aspektin ideologjik dhe as aspektin moral. Pasa ka tham uama yantiqu anil hawa, ay nuk flanga amendja. Ay nuk flanga amendja inhu illa wahy. Çka të flase? është pallje. Ne veçars flamë është pallje, apara mendonë neve që i ndërtojnë ato kuptimet. Për ditë i përsërisin disa fjalë. Për ditë i përsërisin disa mohabete. Dhe gradualisht ato bëhen besimi i on. Vetëm se jemi muslimanë, dhe vetëm se jemi besimtar, çka e thënë njerëzve, ata çka kanë formuar për mohabeteve 24 orë, për ditë, thojmë njerëzve, kjo është ajo çka ka thirr pejgamberi. Kjo është ajo çka tek i ndërtoi, për ditë të bua mohabet nuk është pejgamberit kjo. Kjo dallim Allahu nuk i kalon për nga mërët me folë me fjalë të veta Kjo është e para As me përceptimet të veta As nuk kanë shiku me shi... A para mendone, shikimit e tona Sa kanë dalim për shikimit për nga mërit Shumë kanë dalim Me gjitha ta Allahu ka thënë jo Jo të qishtush, une qishtu Kjo është njona prej Cilësive shumë të mlojët të për nga mërët E dyte ka thënë Hoxha, vëthenjen bi... Ka thënë, ata Uzoj njërzit Bit të u La jetë amelune ma al-mushkilati el-gjuzijet al il-aridati wa innema jetë amelune ma al-gjudhuril aslijet il-amikah Këtën Hoxha, pe nga merët pika daluse, dytë monumentët, se janë shumë të rëndësishme Hoxha i kanë dhirë rezumej dhe përfundim nga ledzimi Kuranit dhe i hadithet e pe nga merike 70 vite, Hoxha ka vdek diku 94 vite Hafës ka qenë prej 20 veçar 84 vite i kanë shku në ilmë 84 Neve mundallë të dhëtë e katër saat Me ledzhu liber pasaj dolmi dhe krenohemi Se krenohemi shumë Apo të dhëtë e katër vite në ilmë Kjo është nuk është hajgare Ose ka dolë me rezume Nga ledzimi kurane dhe historie Se për nga merët Kuri opin u dhëzimët Këshilat Njërzore Për njërzit Për muslimanat Thot Ata nuk i trajtojnë problemet e vogla Nuk mirën me problemet vogla, po me qka mirën? Me problemet bazore, me sebepin e problemet. Kjo është një dalemi madhë. Se neve përshemull, dikush një gabim me ba hu gjumë, një jav i fol me talajtë të, të gabim. Për nga meri s'ka shirëk së. Për nga meri ka ba disa shokës që kanë ba gabime, një po nuk i ka fol. Nuk i ka fol, pse ka dashtë më rritë ata vetë, me u zhvillu vetë, ju ka fol me regullat përgjithshme, nuk i ka fol. Takqida stë besimit lidhen me Allahun që ka përmendë Hoxha në pikë tjetër, se pengamërt kujdesën me lidh robën me Allahun, jo me mua, as me dikant tjetër, jo me veten e tyre, po me Allahun, me Zotin absolut. Ku lidhë ku lidh, lidh, lidh, lidh njeriu me Zotin, vetë drejtohet ai. Nëse lidh një njerëz me njerëzi, problematik e madh. Andaj kjo është njëra prej pikave shumë dëmdoja, me të mboha që nevet duhet të mësojmë nga kjo. Mos më molle probleme të vogla. Afilani e konë një mendim kështu, afilani e konë një gabim, e konë një gjuna, e adin një gabim, një telash e kështu me radhë, hu gjumë dhe nëzitje dhe ngutje me ja përmisu, jo, nga dalë. Nëse njëri ju nuk përmisohet shpejt, njëri ju nuk ndryshon shpejt. Arabët s'ka ndryshu e, sahabët s'ka ndryshu me njëherë. Aisha ju e dinë, adithi është në Bukhari. Aisha ka thanë, radhi Allahu anë, adhëp se kjo është temat se si bëhet thirrja në rrugt të Allahut xhelalit, sepse kjo kta, ka ndryshë me këta, ai ça ka thënë wallahi me pasard pejgamberi dhe me pas ndalu alkoholin. Alkoholi nuk ka mëselë vogël, me piti dan ditën alkol dhe më bë dras dhe më pije. Ka dhënë me pasard me ndalimin e alkoolit dhe me ndaluzinaj. Zinaja, a dinësh çfarë është zinaja, më bë marrdhënie me me gru të huaj, Allahu na rruaj. Me pasard me këto kur kush sa kish ngua, kur kush sa kis, nuk e kish çaq kokën me ta. Mir po, nuk, li ka, nuk li ka këtë Tram më i ka, nuk i ka ndaluk këtë se. 13 vite s'ka folur për këtë se. Mir po ka ardhmë disa tjera se. Pastaj kur i kanë ndërtuë bazamentet, ata vjet janë drejtue. Andaj ato huxha, për leximin e Kur'anit dhe studimin e historisë, kemi ardhur në përvendim se pejgamber duke mirën me mesela të vogla, nuk mirën me mesela të vogla. Jo leje cigaron, jo leje ata, jo është ashtu, mesela të vogla. Jo, jo, jo. Mloja. Mesela të më çoftë dhe xhunoje, të surat janë ndoshta edhe pre jonovetm loja në menhegjin pejgamerikan nuk sulmohet njeriu jo. po ka më tërzit të, të veçantë çgvendët ai më ka dhaj njeriu ekstremal e treta ka thon el hulul allati yuqaddimunha bit tawjih ar-rabbani hiya manahej amaliyah munazzalah min ladd al-latif al-khabir allati ya'lamu kull shay' şey min an-nafs al-bashariyah wal-mujtama' ka thon e treta pre Dalime e pengamerike dhe thyrseve të tjerë janë se Zgjidhjet që a i ofrojnë pengamert Zgjidhjet e problemeve, zgjidhjet e jetës Që a i ofrojnë pengamert Janë të marta nga ona Allahut Janë të marta nga ona Allahut e bare kjo e tala Pas ta janë praktike Nuk janë teorike Me folë, me filozofu, me folë, me filozofu Dhe realitet njeri ju nuk ndryshon kërgjon Kjo nuk është pengamert nuk mirë me këta Ka më vërrejnë hoxha se kjo është si fati filozofave Ata folin, folin, rrin të shpia. Jo, ata, pengamerot, jopin zhidhje praktike. Dhe më në, ku të zosh me u zim pengamerit, këti ndryshon jetë a jote komplet. Dryshon mendja jote, dryshon shpirti jote, dryshon fj fjala jote, dryshon durët e tua, kretë dyrshon qka arna aditin, e iman Bukhariot, se kur Allah e dëni robë, vejsh i ti, bëhën shqikur, qështë dëgjën Allah, dhe më në, qka nuk dëna Allah me dëgju, vej e kështu me ratë, janë praktike pasaj ka thanë, janë të zbjit dhëra përja ti që ka e njëf njëriun kjo pikë me rëndësi dhe kjo është e godet palë që në demokracis me këtë pikë të të rejten goditet palë që e demokracis pse? se demokracia nuk ofron zlidhje për njërzimin dhe siguri i bëtërore kur? Hoxha vetë Muhammed Kudmi ka liber të veçanë se demokracia e ka zhitë njërzimin në të lashe matë mëja si ka ofru kur z Lufte e parë botërore, lufte e ditë botërore, e lufte e tretë, e eftoftë botërore, luftët ekonomikë e kështëmeratë. Nuk i kanë ofru zhidit njërzimit, njësë jetojnë në stresë, jetojnë në nëse nuk i din që ka me ndodhë, e kështëmeratë. Kuj janë zhidit? Ska zhidit, se nuk janë hinore, nuk i ka thanë alloha të, që ofë pe për jashtë nëse ka përparim e ekonomikë. Njëriju ka munges shpirtrore, ka munges të qëtësi shpirtrore. Ka dhënë Allahu Jelluarë Allëzine aëmanu të të të më innu Qulubuhum bi dhikri Allah A la bi dhikri Allahi të të të më innu l'qulub Ka dhënë atësët kanë besuë ju që të të sënë zemrat Me përmendina Allahu Vërtejt me përmendina Allahu që të sënë zemrat Me Allahu në të mulith A në të doja Se për nga mërët ofrojnë në zxidhje Prea ti Të martë prea ti cilë njef njeri E la ja'lemu men khalqa Vehu Qathan Allahu Jellalu wa Rasulul Mulk, anukë një fallahu krijesën e vet, ai vetë aje vetën ka kriju. Ti e krijon diçka dhe vendi ku qetë do të ka dhënë çish me punume, ta s'ka mundsi. Ajcën e kanë drejtë ata, e dimë mos mirë diç çpunon ai. Mos mirë diç çpunon, çka i duhet prekët elementeve, Allahu na ka kriju. Neve nuk e kemi ditë në nën muj, apo sa kena qëndruar në barkun e nanës, në, në, në mitër, çka kena bëhuat ti? Çish kena përseptuar, çish kena jetuar, çish kena mor frim, çish na ushtie, çish kena pije kur gjë nuk e di. As vetë nana nuk e di. Kush e ka ditë Allahu xhellal xhelalu? Pastaj kur vdes, më kush e di çka ndodh me neve? Kush e di çka ndodh me ata në varr? Kur kush nuk e di, Allahu e din. E kanë jetë të caktuar ata në barzah. Keditinai. Te bareke ve taala. Ana zgjidhet pejgamberi kanë zgjidhje hinore. Nuk ta ata të drejtojnë shpirtërisht në aspektin mendor dhe në aspektin fizik, dhe njeriu lumtorohet. Pastaj ka thon, e ta. E katërta. El anbi'u bi zawatihim humul quduatul hajjetu alleti të temethelë fiha badi udhi badin fa Allahu subhanahu i e khtaru ambjaahu wa rësullahu minel eqjar ka tham pengamaret vet pengamaret janë shembol tira me qenje të veta pengamaret e ka një thirje Allah ka të regu thirin e tëre në Qur'an dhe nejve në këtë liber dhe në akidem sotë qka thirin pengamaret kjo thirje pengamaret Për nga mërë dhe vetë e kanë zbatua ta, dhe janë shemë bullim maj mirë, që ka tënë Allahu Tebare të Kjovëtala, leka dhe kanë lëkum, ti Resulillahi, usuetun hasënatun. Ju, o besimtar, e kini në vetë për nga mërën shemë bulltirën ma të mirë, në vetë për nga mërën, në mëllonë vetë këta lezojsh për nga mërën dhe fjalët e ti dhe me primët e ti, pohimët e ti, mohimët e ti. Se diçka çka s'ka mundi një njeriu me përshkruajt për e bukurisë dhe madhështisë. Allahu ka zgjedhë ata. Allahu te bareke وتعالى e ka zgjedhë. O xhatat, vet pejgamberët janë shembull i qartë i zbatimit të asaj çka ka dhënë Allahu te bareke وتعالى, andaj thotë Allahu i ka zgjedhur ata. Allahu i gjen, ota, kjo ka zgjedhur që mjafton ai që ka krijuar qiellin dhe tokën. Ajë që li ka kryu të gjitha kresat Ajë që ne ka kryu neve dhe gjithë shka që ka egziston Ajë e ka zedhë Muhamedin në mesin e gjitha kresave Me qeni dërguar i Allah Ja Allah zedhaj që ishtë divan me dhijen E tina subhanahu wa ta'ala Pasaj ka thonë E pesë ta El embja u lejse ke l felasifeti Alledhine ju qaddimune l efkar Wa hum mu khtebiune anin nasi Fi ebrajihim ul adie Innem ha hum je khtalitune bin nasi Ka than, e pesa prej dalimeve mes pengamerve, ka than se pengamerve nuk janë si filozofat. Filozofat shka bojnë, shkrujnë libra, japin mendime, japin ideja, japin zzidhje, fjalë të mira, fjalë të qishme që të shpirtin, qishme lëmëturu, me arrit lëmëturinë, në shumisë e tëre janë palavra, sepse nuk janë prej burimit pengamerik, dhe i cilë nuk ka prej burimit pengamerik, mundët mja qilue në shumisët e rastave gabonë në shumizë darostave gaba. Këta nuk janë si filozofët, të cilat i japin zgjidhje dhe shkojnë flejna për pallatet e tyre. Në përspiet e tyre. Jo, thotë pejgamberët, i japin zgjidhjet dhe përzihen me njerëzit. Përzihen me njerëzit. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyni në librin e tij ka ka 'Iddat. 'Iddat el-Sabirin. Libri për përgaditja. Ajo dhahira. Dallon zoti dhe, dhe, dhe furnizimi për botën tjetër për durimtarët ka thon e ka një kaptin atë a është më mirë mu izoloj apo më mirë mu përzi me njerëz polemik te drejtator ka thon kush e studion historinë e pejgamberit e di se ku është e vërteta ku është e vërteta a ka mundsi ti mu mshël shpitanë do unë jam musliman unë jam menhej hak na përçajtore ku ta di diçka jo ja, këtë janë fjalëra kjo falitje e shpirtit falitje e shpirtit për ta ka dojnë hakin që tu më sheftas më konë hak ka dojnë haptas e kështë u mërat për nga mërë dalin me njërës tjetojnë për nga mërë dhe ale i salatë nga me kemi përmen në historija atje ku kemi filu pak historija atje për nga mërës të vëmë ka dalin pazar në pazarin u keld emër i pazarit ka dal dhe i ka thonë njërës vajur njërës në gomë një muë u ka fojnë njërës vaj ka dal e bugjajli Kusheriti, ka da më së ngoni se kanë rënë atcak këta si rbazë ja, si këto më radh. Mir, po, është ndëshë për blas me njerëz. Nuk është mshef, mshefja është dobësi. Fshehja është dobësi, dorasa trajtimi i njerëzve, zhytje me njerëz kërkon sabër. Kërkon sabër. Tamë, aletat, oh, ja se pengamërt nuk janë fisë filozofat, me i dhënë zgjidhjet edhe me shkumë msheftë shtëpia. Dhe më në të shtëpia, jo. Esenca është me uporzim me njerëz, me ditë der të njerëzve, hallat të njerëzve Më aqri një nevojat njerëzve, ekso më ra pejgamberi alajihis salam, edini djet hadithin se ka thonë për mua, oj më e dashur, më aqri një nevoj, një kërkesë, një hall, një vllau të musliman se sa me njëtë një një gjami, me njëtë, itikaf, Allah, më nejt në mund xhamin. Në mund xhamin, më nejt itikaf vetëm për Allahu mufal, më xheru, më bëj ibadet, ka thar për mua më e dashur, më aqri një nevoj, një vllaut musliman se sa më në xhamin, ha, se kjo është e dashur për nën, ti vën këto dhe mshëlosh, ama më aqri një nevoj diku ina. Maspari e thenë nevësin, që i shkonë mi shërbije, e dy të dush me dham për të anës, e kështë mërra dhe kjo, ja leson atina. Kjo është prej farëzëve kifaja, mi aukri nevojat muslimanve. Andaj, neve në pengamertë kemi shëmbullëtyrën më të mirë, sepse ata vetë e zbatojnë atatë qka e thrasin në rrug të Allah u të bareke, u e të ala. Pasë e ka thonë, e gja është a prej Dalime pëngamerike është se Elë wasilëtul haqiqiëtul odhma Lëti jesluko elëmbia Fi islahi lë hajati lë bësharie Wë të që i miha Hie rub Hie Dë më dhamë thotë hoja Se ato mjetët që ka jopin Pëngamerët Dhe neve kër e mormi pëngamerin si mjetë Për me arita Allahu të barëke Wëtë ala thotë Zedjen që ka japim për nga mërët, i zedjen që ka japim për nga mërët, thët është zedje cila e prekë palëcen e zemrës. Qa do me thonë palëcen e zemrës? Allah i dërgon për nga mërët. Qa ju flasën për nga mërët? Mu, mu, mu vesh mirë, me jetën mirë, me ndrejci një shtëpit mirë, apo dysa njërës përshimull e kanë thonë, mu bo njëri mirë, mu bo domaqini mirë. Me këshirë familjen të anë, familjan tanë, më kujdes për rriskun e familjes tanë, edhe kta e shohën sukses të madh. Pejgamberi duke viga me kta. Kjo është, kta çdo kush e ban, edhe kafsha e ban. Çka bën Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam, eron fushën e vet, kënuqish për çallimeve. Thotë oh Xha, Pejgamberi vjen për mëndrej këti jetën e njerëzve. Këti jetën, as një fushë të jetës, as një vrim, mos mëmetau rregullua. As një vrim mos mëmet pa rregullua. E kështu me radhë. Ndërsa të tjerat japin zgjidhe gjysmake, japin zgjidhe gjysmake. Çka do të madh zgjidhe gjysmake? Sepse vet zgjidhen çka jep. Jashta pejgamber për njerëzve, ata nuk e kanë përfshijë nevojën e njerëut. Ai e ka pa njeriu shpash harikat të gjitha. E ka materialin, e ka pasurinë, e ka familjen, i ka të gjitha, dhe fytyra e tij është e paknaqshme. Në shpirti i ti tij është i lodhur, i rraskapitur, i mrzitur, i err. Pse vallë Sepse nuk është ngopë me dhije pengamerike, ose zbatimin e ti. Sepse shpeshar njëri ju i përzin këto dhija. Njëri ju dë njëri mungon dhija pengamerike, zgjidhe që ka e pengameri, se di. Apo në njëri e din zgjidhe, po munges e zbatimit e saj, e kështë omerat. Andaj, pengamerët nuk vinë me ndërtu e një problem të vogëlë, me zgjidhe një problem të këtuk, jo po vinë me ndrejtë jetën në të gjitha fushet të sratë përfshijet jeta njërëzorë. Andajtë, ka dhe noja, se ata e përfshijin kalbë lë besheria, e pikën më të ndjeshme njërëzorët. Pas taj ka thonë, elëmbia jenë fëridune këdhalike bil ilmin nafi, elëdhi ju kërribu min Allahi o ju nëgji min athabihi jo mëllë qiyama. Ka dhe noja, se prej, dallimeve pei Amerike dhe per peigamerit vet te gjith peigamerve alayhi salatu wassalam te fierzave te tyre ojs peigameret jan te dallu me dije te dobishme ne von ktu him te kavtina dia e dobishme dhe pa dobishme cshe ka thënë peigameli alayhi salatu wassalam hadith se kanze ne moslimi se para kiametit mira dia jo kubadu alim meira dia ngrenin allah ju jalla dia ne hadith se kanze ne buhariu ka than nuk e merr dia allah ju jalla me te marr me Me qërënjësje, po që ka, ka dhe në vdhesin ulemat. Këtë vdhesin gjithë djetarë, ka në vetin njërzit. Ka në vetin. Merë të i kurani në qele dhe nuk e merë veshkurëgja. Qëka i banë të i kurani? Këtë vdhesin djetarë, ku shepëve të fa? Ekshtë omerat. A ne djetarët janë argumentur me këtë hadith se me vdekin e djetarëve është shenjë e ardhjes e kja meti. Ekshtë omerat. Dietart kanë të bëjë dallim mes dijes to dobish me dhe asaj që as ban dobii. Pse? Se në të njëjtat hadithe, te pejgamberi dallahi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë se, për shenjave të kiamet, e cila është shpërndarja e shkrimit. Shkrujës në Facebook dërmohen të shkruajnë. Ajo nuk godije. Nuk mundesh ti me copy paste me boi dişim. Nuk mundesh. Nuk... Allahu e ka refuzuar këtë. Allahu e ka rëvuzi që ka than Imam Bukhariu se pengamere Alehi salatu e salam ka than Inem el ilmu bit taallum Hadithin se kanë zeri Imam Bukhariu Se ka than Alehi salatu e salam Dija është me kërkimin e sajnë Do më kërkimin u lovë Pau lovë lov, Së ta jepë Allah u të ebareke Thot hoja Pengamert e kanë dje në dobishme Qa më ndje e dobishme Gjdo dje shkamsohet, praktikohet Zbatohet duhet më manifestuoja jo, në jetën e përditshme në jetën e përditshme dhe kjo dinjë ka dy sifate cilësi di veçori e para të afroka Allahun në jetën e kësaj bote duke qenë në këtë botë me dijen pejgamberik të afrosh ka Allahu dhe kjo është një nimet i madh nimet i madh më kanë afër Allahu te bareka ve taala sanya li faadat ajran ban veprat mira nuk e ngjen që është afro Allahu xhellahu dhe kjo është problem shumë i madh Nuk është të me rëndësi ti njerëzit me menuesi ti afër Allahut. Kjo është këtë meselë tjetër. Kjo është kjo është pasap, fabrikim në Gjinosi. Nuk është me rëndësi njerëz me menuesi ti wali i Allahut. Ti ajë wali i Allahut. Ai djinsa i jë afër Allahut. Sa djinsa Allahu kur të ke probleme ai ka më dal ti je në mbrojtje. Ai i sigurt. 1 milion për 100% padyshim ta. Kjo kërkon ndihmë të madh. Kjo kërkon andaj kur ka vetë Sahabiju Për nga mëjrë a lejë i salatë Se më ka thonë Ja Rasul Allah Am shoshron lutë Allah Unë t'jem me ti një në netë Që i ka thonë A i tha hajt për luti Ja ja tha Fa a inni bë këthrat i së gjutë I tha Ka me lutë Allahun Këta e baj Ama ti Më një mom muë Që me ta Me realizu këtë qëllim Bë këthrat i së gjutë Me shumë sejtë Djetar kërë kërë kam bë Tefsir këtë Fjartë për të për nga ti fal në mazë natë shumë fal në file shumë fal në mazë bulnetar shumë dhe më dhonë, unë e bajdoa që Allah me të mundësu më konë ti shoshruve si jam në gjennet, ama dhe ti du shme punu shumë andaj kjo është e para se të afron ka Allahu a i gjithë qëllimi jetës është që njeri ju më konë ma ofër zotit të barëke, vë të alë andaj thoi në, në në ruku dhe në sejshë dhe subhanë rabjel adhin subhanë rabjel a'la i madhështë zot jam i madhësht dhe nuk ka ma i madhë se Allahu te bareke vëtale dhe e dita ka të noja se dhja me të zinë ka nërë për nga mërë nuk është dhja cilë e fladitësh freskohësh rritësh, jo dhja e cilat shpoton dhja të në gjikimit për i dërimit Allahot a kjo është shumë e nëci qka thu ti mu kan i dishën në këtë bot me pos shumë prej diplomave mu kan i njohër i famëshën dhe dhja në gjikimit me s'pë shpot Dhe mehin zjarë, Allah unërujt. Që ka thënë, pinga mele, a.s. Se atatë partë me të cilët të sa'arubihim unë nërë kalët, ndezët zjarë me ata, ka thënë, muallimul Qur'an. Ajë cili ja mësën një ështëve Qur'ane, rëziki madhë. Ja mësër Qur'anin dhe vetë Allah unërujt për ejtë devijimit dhe devijimin nga rruga Allah u të barë e kjo vëtë ala. Merënësi, këto janë 7 pika, dhe se ti ka p dhe sërat janë më së pejgamërvë dhe njerëzve të tjerë, prej thirrësave të ndryshëm, qoftë ata prej shkijeve apo qoftë ata prej muslimanëve, nuk afrohohet tek derëgja pejgamberit kurkush para së pejgamberit. Madje vetë pejgamberi ka dallim me mesvetit. Allahu xhëngatën telkar rusulu, fa dhalna ba'dhum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Ka thanë Allahu xhë lona surel Bakara, këto janë pejgambert e Allahut, plot. Dikon 25 apo 30 nda por më ndormë edhe më imrat e tyre ka thon faddalna ba'dhum ala ba' preter i kenan ngrit disa mbi disa muhamedi esh nakriye alayhi salatu selam dhe kjo esh nder per neve nese dina me me ruit ken der se ne na pasues se muhamedit sallallahu alaihi wasalam dhe kenan del mukon jometen e tij sepse te part cka hin e xhennet me leyn allah u xhela jan ummeti muhamedi sallallahu alaihi wasalam pejgamberi se vet qalon nemi te fundit ne ket bot part atje part atje kjo esh nder shum i madh në së din ana me me shfryxuar me shfryximin mât-mât. Atë që thon fadhlanā ba'ḍuhum 'alā ba'ḍin, i kemi privilegju disa me disa, disa, disa prajtëre që na fol, disa prajtëre që na fol, brejtëre Muesulallahi salatu wassalam. Ona këto janë pikat, të sasë e bën dallimin mes pejgamberëve dhe të tjerëve. Ne vetë që nëmbejtat. Neve nëmbejtat që më lutë Allahu te barrakahu te ala, që fillimisht na, jo të tjerëve, fillimisht na më mësua për më kuptua, jo për më kallzu. Me mësu dhe me dëgju dhe me dhonë maksimumin tonë që ne, na e mundësarë allahu gjelluarë me mësu dhijën për nga me rike. Nuk duosh me aleju vetës, me më uquen mëngjes, apo gërcoosh, e me qëku një 24 ërgjë, e ti nuk e ki dëgju një, një hadithë për nga me rita në i salatusën. Po foli, minimumi, paramenu ti me qëku dhita, Dhe ti nuk e ke ditur asnjë ditë sot të pejgamberit alay salatu sallam. Me det, s'a dit, ani dit, për ditëve kam u konë ajo ditë. E çish dal para Allahu jallahu ala. Dhe çu she dëshmos se e kum dash valla, e kum dash pejgamberin e ajdini se prej kushteve të imanit në libër të gjithë muttafaq alay, pyetim në mesjidhi dietar rëse, prej kushteve të imanit është me dash pejgamberin mës Allahut dhe kur kush mës mosallat mos mëchain. Allahu pejgamberi, aguzan me kon mës dikush në dashuri jo. E qëshme dëshmu këtë dashuri, qëshme dëshmu e, e pak të është mi dëgju e fjallët e ti, e pak të është mi dëgju e fjallët e ti, të sallallahu aleyhi sallam fjallët e ti, aleyhi sallatu e selam, andaj kjo është për obligimë më të para, me morë dhe me ndako që spaku një hadith, edhepse e senë të është me dëgju shumë ma shumë, për e hadithve të për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe me ubeku me këta. Edha e dyta, me lut Allahun Xhallalah që më na mund të kum kuptoj çka po thot Pejgamberi Alayhi Salatu Resuluh. Ne çka po dëshiroj në përvetëfaqëti e tij. Dhe e treta, me na mund të më ngjeg udhëzimin e tij. Me na mund të më ngjeg udhëzimin e tij Alayhi Salatu Wassalam. Të janë disa përpikave të sadika parmend hoja dhe janë të rëndësishme për neve. Dhe ilusim Allahum tabarik wa ta'ala qa Allahu jill wa a'ala në mënsojë në evë me elezuhë fjallë me pinga merit alaihë salatu wassalam Dhe ilusim Allahum tabarik wa ta'ala qa Allahu jill wa a'ala në mënsojë me një rrugën e pejgamberëve dhe me manifestuar rrugën e pejgamberëve në atë mënyrën siç është i njohur Allahu te bareke ve taala lusi im Allahu xhello wala që Allahu te bareke ve taala deri në momentin e dështos fundi të fundit jetë të jetës son Allahu xhello wala të na baje prej atyre të cilat kanë iman kanë islam dhe takojnë Allahun xhello wala duke thënë ai i njohur me neve lusi im Allahu subhanahu te ala që Allahu xhello wala të zgjidh atëra të, të cilat kanë nevojë për ndihmë Apo janë të bërgosur Apo janë të tërturum Allahu gjellëvara ti Ti ndihman Elusim Allahu gjellëvara Që Allahu gjellëvara jetimat e musliman allahu E lusim, Allahu ti mëshiran Elusim Allahu gjellëvara Që kur that e zulëm qarëve Allahu t'i shpartalon dhe t'i shrënjos Elusim Allahu gjellëvara Që Allahu t'e bare kjo vetarat të, të ngrit Ambicin, vullnetin tek muslimane të të amsojn feën e tyre të ndajn kohë për feën e tyre elusim allahun xhella wala ce allah tabaraka ve teala ne munsem perfituave neve dhe te gjitha te recnat dajoina qulu qouli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin